Бачу, пораненим був. Уже одужав. Руки, ноги при мені. У нас ноги треба мати зайчі, а душу орлину мружиться чегрин. У землянці всі троє сіли за стіл, застелений не скатертиною, а німецькою картою, розмальованою якимись знаками. Даним одразу знайшов на ній і свій центр, і своє село, і ліси, і болото, в серцевині якого також була якась позначка. Чи не там, де колись у ноті йому обізвалась журавлина Сурма? Чим же зацікавило болото Сагайдака? Не знав чоловік, що там Стах Хартеменко вже обладнав землянку для поранених партизанів. Сагайдак, глянувши на облізну Данилову гвинтівку, не схвально похитав головою, а далі запитав – як воював у армії, яку маєш спеціальність? Моя спеціальність підривати залізниці, станції, мости. Навіть мости. Пожвавішав і ніби не повірив Сагайдак. Ось саме над цим ми найбільше й міскуємо, поклав руку на плече Чигирина. Та велику бідність маємо. Вибухівки нема, детонаторів теж. Два поїзди так сяк спустили в безвість голими руками. «Як це руками?» – не повірив Данило. Саморобними лапами позривали костелі, трохи розсунули рейки, от і вся наша техніка. «Що ти скажеш на це?» Із надією подивився на Данило. «Сказати можна тільки одне. Цю техніку треба удосконалювати. Але як?» Чигирин аж підвівся з обземки, що правив за стілець. Нема ж у нас ні грама вибухівки. Може, десь поблизу бачили авіабомбу, яка не вибухнула? Таке вихо знайдеться, зрадів Чигирин. Одна під самою дібровою хвоста показує. Тільки як ти доберешся до її нутрощу? Це діло не мудре. Викрутимо капсуль-детонатор, обшивку розгриземо зубилом, і тоді можна нарізати толу для саморобної міни. Оце так, покрутив головою чогирин. А вона ж, падлюча, не може під зубилом вибухнути. І таке може бути. Все в руці Божий, посміхнувся Данило. Він цей посміхається, і чогирин витер рукою обличчя. Аж у підкинуло. Наша техніка була дуже відстала, а твоя страшна. Поки іншої не маємо. «От і думай, думай, як переплести Дунай!» Трусунув силми кучерями Сагайдак, і ніби з жалем поглянув на Данила. Вже наче й запахло вибухівкою. А де зністювати детонаторів? Чого не знаю, того не знаю. Правда, в мене випадково збереглася одна запалювальна трубка. Саморобна. Як це саморобна? пожгловішав Сагайдак. Ми так робили в себе. У детонатор вставляли шматок бікфордового шнура, для надійності стискували пласкогубцями, потім до бікфордового шнура ще прив'язували шматочок предивлянного. Ось погляньте. І Данил виняв з турбинки запалювальну трубку. Сагайдак так узяв її, наче це була дорогоцінність. Пильно оглянув, Покрутив у руках і повернув Данилові. Що ж, помагай доли та борони від недолі. Спасибі, що хоч це добро завалялось. Голодний? Ні. Тоді зразу ж по авіабомбу. Може, хоч поснідаємо? Як це, наче серце їхати, обурювся Чигирин. Легше буде на коні й колесах. Тарас Бульба, як їхати, то їхати. Що, Даниле Максимовичу, треба брати з собою? Добре коні, лопати, мотузки, плоскогубці, напилок, зубило і молоток. Здається, все радіє Данилу, що зразу ж матиме партизанську роботу. Хоча, коли подумати, невелика це радість поратись біля бомби. І як про це сказати Мирославі? Воно б краще не говорити про таке. Нащо відмикати її тривогу і сльози?